Підбадьорив він Дмитрія, і той заспокоївся. «Я таке тобі сказав, – почав Дмитрій, але Мстислав не дав йому договорити. Сказав? Добре сказав. Спробував би архієпископу так мовити, побачив би тоді. І відразу змінився, сутулився, відкопили губу і пустив очі під лоба. Підняв праву руку і скрипучим голосом почав. Ти що, чадо моє, богохульні словеса пускаєш, Старших зневажаєш, бити тобі щодня поклонів Триста зранкою ввечері, і розривотався. А так би тобі, сказав архієпископ, То ще нічого, поклони бив би душу спасаючи, А тіло не вбирів би, не забуває нічого стара лисиця. «Десь би б так ухопили тебе, і світу більше не бачив би». Збентежений Дмитрій слухав цю щиро розповідь, не знаючи, що відповісти. Варив себе, що відразу не міг угадати, з ким зустрівся. «Дивуєшся?» – запитав Мстислав. «Не дивуйся. Отут От він у мене сидить», – показав він на свої кремезні груди, «мов гадюка сечить. Дивитися на нього не можу». Про цю непризнь ніхто й не казав Дмитрієві, а Мстислав відкрився йому, незнайомій людині. Після цього відчув Дмитрій, що говорити з Мстиславом буде легко. «Прости, князю, що так з тобою обійшовся!» Мстислав глянув на нього добрими очима, посміхнувся. «Тепер говори, посол!» Дмитрій став перед Мстиславом і простягнув йому пергаменти з печаткою на довгій шворці. Мстислав узяв і, розправивши на столі, почав читати. «Уже не картав себе Дмитрій за те, що так спочатку повіся з Мстиславом. Може, воно й на краще?» Придивлявся до Мстислава. Насупив брови він. Очима швидко бігає по пергаменту. Інколи підводить голову і дивиться на Дмитрія. А потім знову читає. Ні, таке відверте обличчя, такі широкі відкриті очі не можуть обдурити співбесідника. Мстислав закінчив читати, торкнувся вуса і глянув на Дмитрія. У цьому погляді вливив Дмитрій співчутливість і рішучість. «Написано, як ти оповідав, – промовив Мстислав. Треба йти, – свої русські кличуть. Я піду». А чи багато вояків буде? Побачимо навічі завтра. Помітивши Дмитрієве занепокоєння, швидко додав. Ти боїся, мало війська піде. Моя дружина вся зі мною буде, а мені більше не треба, щоб ударити з усіх боків. Не люблю вертати назад. У похід на Бенедикта немало вояків знадобиться. Нічого, збереться, віче, послухаємо. Цей лисруди архієпископ не каже, що походу не треба але в чомусь перешкодити може. От зброя буде потрібна, і є вона у зброярів, а гроші хто дасть, город мусить дати. А що скаже лис? Та чи ти мовчиш? І я слухаю князю. Дмитрій не міг нічого додати. Він зрадів, що Мстислав так близько до серця взяв Данилову просьбу. Слухаєш? Слухай. Ще не те почуєш завтра, Мстислав так і сипав словами Не був я в Галичі А піти туди хочеться Підморгнув він Дмитрієві Не сидиться на місці без діла Мечі ржавіють І серце проситься, ходімо Не можу у словесних битвах З архієпископом нудьгувати На поліратному місце наше Там з ворогом Мечем розмовляю Чи так? Так, князів я забув, глянувши на стіл, сказав Мстислав. Вже давно мед принесли. За такого гостя не гріх випити. Вони взяли великі срібні келихи і цокнулися. Міцний мед у Мстислава, неначе вогнем пекло в роті. А я тобі признаюся, таємниче прошепотів Мстислав на вухо Дмитрієві, коли вже спорожнив келих. Сам думав до Галича податися. «Розврушив мене метуса сліпий, Такого тут не співав про гори ваші, Про річки бистрі. Та як же підеш, незваний? А тепер піду, прожинемо ворога з Руської землі». Над городом струмила сранкова прохолода, Тягло вогкістю з Волхова з озера Ільменя. Сонце пологом лінькувато підводилося з-за лісів, на заставах вартові прибирали нічні рогатки, бурюкалися, щоб зігрітися, штурхали один одного. На небі жодної хмаринки, осінній день обіцяв бути теплим, привітним. І на торгуще тихо, не під'їхали з підгородніх оселищ смерди з різною їстівною зеленню, не чути галасу крикливих бабів торгівниць. Ще й купці спочивають, розімлілі від поту на пухких перинах. Тільки де-неде витикається з заулків купецькі биречі прикальщики. Йдуть до і брешет довгими ключами, протирають заспані очі. Це найретельніші слуги своїх хазяїв, бояться спізнитися. А ще купець раніше прийде, надає правосередносту саню, ще чого доброго і прожене завайвуватість. Перемовляються беречі, чухають по тивиці, чешуть накусані набридлими блохами черва. А «Що ти?» – позіхаючи, питає довгов'язий паруб'яга товстенького дідка. Дідок хихикає, його маленькі очі циховаються під навислими бровами. «Ти сказився, толк мене вчора, надибав на ще й пальцем у рот поліз. Хто йому сказав? Гарчить, давай сюди різану!» «Дістав?» – питає байдуже довгов'язий. ой, колопав!» – заливається дрібним смішком дідок. такий, щоб не дістав! Пальці в нього залізні!» «Дунь!» «Хто?» «Не він же, а ти!» – мружиться, позираючи на сонце довгов'язий.